Sëndërruarë, selamu aleikum. Ja ku takoemi së bashku për të realizuar emision në sotëm duke kërkuar për gjigjen. Në të flasim sot me hoxhën Alaudina Bazi lidhur me pyjtje tuaj që ne keni ndërguar në adresën ton elektronike, pyjtje e qësë e i vizë kësë pikom. Hoxhë, selamu aleikum, i sërë dhe. Aleikum, salam, i së i gjej. Po, filloj me, me tri pyjtje të parë të, të shkruara nga një shikua e se, se, thot, jam 27 viqare dhe kam nevoj për, për gj E pyetja e parë thot më brengos vazhdimisht çështja e martesës. Gjat gjithë kohës shqetësohem për këtë gjë pasi që kam dëshirë të martohem me një djalë të devotshëm dhe i lut savon për këtë gjë dhe Melena Allahut të vë edhe mbulesën. Por problemi që ndron që nuk kam shanse të tilla. Të gjitha shansat që më propozojnë janë dëm që nuk janë praktikues të fesë islame dhe i refuzoj. Por ndodhet që nganjëherë anëtarët e familjes më thon se po i refuzoj se ndoshta i bëj për të falur namaz. Qërë më ndonë njërët kësa që më tonë antarët e familjes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdullillahi rabbil alamin. Wal aqibatulillimut taqin. Wal a uduana illa ala ala al-zalimin. Salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi jëgmajin. Fillim ishtë lafdrojmë Allahun e madhërishum. Dërgojmë salavat e salam për nga mërët e ti Muhammadis sallallahu alaihi wa sallam. Familjes shokë vë dhe të gjithë atore besimtarëve muslim dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me këtë pyetje, ajo çfaru themi është se vërtet çështja e martesës apo gjetjes së personit adekuat, do thotë, për ta kaluar pjesën e mbetur të jetës është, do thotë, një një dilemë dhe një pikë pyetje me të cilën ballafaqohen shumë të rinj dhe të reja, mm. dhe vërtet shpesh ndodh edhe në si hojallar, po edhe një jetë në përgjithësi që njerëzit të të të bëjnë do thotë të kenë do thotë në vetvjetën e tyre një lloj shqetësimi apo një lloj kompleksi se vallë si do të jetë apo a do të do të takoj apo do të vje koha do vontë ndodh ajo ai aj takim dhe ai njoftem apo jo por nuk duhet të marr shumë po them kushtimisht afër zëmërsë edhe mrzisë se vallë pse nuk po ndodh kjo më ndaj edhe mosha 27 vjeçare duke pas parasysh rajonat bashkëhorë tash nuk është një moshë që është situat më than se ka kaluar koha e kështu me radh ende është thot heret edhe me lenjën Allahit do të vij ai moment edhe inshallah do do ta gjeni do thot person adekuat e, mirë po et era et era çfarë duhet më qënd do thot e, me pas parasysh mm -hmm. do thot kjo vajzë është se vërtet në përzgjedhje e, nuk duhet të shkuar nga ai aspekt që kërkohet personi që është perfekt me të gjitha ato karakteristikat dhe cilësitë që ai ndoshta apo secili njerë i parfytoron vetveten e tij që do duhej me i pas të thotë personi apo ë uh, ë uh, njeriu me cilën dëshiron të martohet pavarësisht është vajza apo apo djali. Po nënën tjetër gjithashtu edhe në në përzgjedhje duhet të ketë por parashysh uh, disa gjëra uh, për të cilat uh, ndoshta pastaj do thot kur vendoset apo kur bëhet përzgjedha do do të bëhet vonë. E këtu do thot e domosdoshme është çështja e praktikës islame dhe sa është musliman ai ai person cilin e, e zgjedh do thot kjo vajza për ta për të qenë do thot bashort i saj. Prandaj e, është është normale ai vrejti nëse mund ta chuajë familjarve se nuk duhet më qeni për pikë që që të kërkohet personi që është musliman me të gjitha pikpamjet e kështu me radhë. Mirë po të njët njënko, nuk është e drejt edhe ju të heçt një dorë nga kësë që njënim i juajit, që bashkohet i juajit i arshëm mm -hmm. të jetë të thot me t'i paret të spaku t'i ketë disa, disa cilësi që qi mundun e kuptoj se është do thot kërkon do thot një familje islame dhe është i interesuar do thot që të ngri do thot dhe dhe ta ndërtoi një familje me pasardhës musliman dhe që do t'i edikojnë frymën islame. Prandaj un them se e nuk do duhet do thot heqni dorë do thot nga kjo, kurse ajo se pse s'po ndodh që lajmërohet dikush, mund të jenë do thot rrethana të ndryshme, mm. un dash mendimi jam do thot në këtë fillim mund të jetë edhe arsyeja ndoshta shoqëria me cilën ju shoqëroheni edhe pse ndoshta ju dhe, jeni të interesuar për një mashkull musliman që fal namazet e kështu me radh, mirë po shoqëria me cilën ju shoqëroheni rrinë shoqët e kështu me radh mund e, mund dhe thot, qat, po, të jap do thot çat pasyrë. O është këtë koment çështjen e mbulesës ta kam në plan pra ta bëj mbulesën ndoshta do duai ta bëj këtë hap fillimisht para para se dalim do thotë mbulesa kjo kjo çështje është me rëndësi për arsye se sot është koha e e internetit e Facebookut edhe do thotë që njerëzit para se të fusin çfarë të futen në sfarda kontakti më sporti bëhet një lloj identifikimi të personit me cilën dëshiron do thotë të të fillojnë ndonjë kontakt ose edhe edhe ta kërkojë për grua prandaj un mendoj që ndoshta arsyeja mund të jetë nga arsyeja pse nuk nuk është ballavacu me ndonjë rast që një musliman që fal kohën e namazit ta kërkojë do thotë këtë vajzë për për grua mund të jetë për shkak të thotë se ajo nuk identifikohet se është një muslimane besimtare që fal namazin dhe është e përkushtuar ndajfis, pra ndaj fesë prandaj edhe vlëzërit musliman, po thëmë kushtimisht, që jënë praktikus, edhe nuk kanë do një në një synim tek ajo, pra arsuje se nuk shohin diçka nga këto rrëthanat cilat e i përmenda pak me heret. Pra ndaj është e nevojshme që ju këta ta dëshmoni, qofë do tëtë me shushrit pastor, shohë që do tëtë që jënë musliman, musliman e praktikuese e këtu me radh, po ndonë tjetër gjithashtu edhe aspekti i, i sjelljeve tuaja, qoftë do thot në për në për fashet e internetit apo edhe edhe në për Facebook, e këtu të thot në përputhje me mësimet islame, mos këtë ndonjë tejkalim qoftë në shoqëri e këtu me radh, për arsye se këto shumë ndikojnë që një vëlla musliman ta, ta kërkojë një një vajzë e cila po them kushtimisht nuk është me mbulesë, po është praktikuese islame që kjo të shihet qartë edhe gjithashtu edhe kjoçi po përmend ju edhe aspektin e mbulesës luan rol do thotë që diku prej vëllezërve kur të bënë përzgjedjen e bashortës që është musliman fillimisht dëshirojnë që ajë me, me që e mbuluar pra edhe në anën tjetër nga anë po, djemë ka ky kusht po është prandaj edhe nëse nëse nëse, nëse ndodë do thotë ky hap edhe pse nuk duhet me qenë kjo arsye jashtë mm -hmm. vetëm për të jetë po nëse e, e, shoh, e sheh do thotë kjo vajzë është binur, do të thot, për qështjën e mbulesës, gjërat të, do mëhonë, gjërat që ndërlidhe me këtë praktik, atër nështë ta me e drejtë është që ta praktikoj me njëherë të vej shamin, edhe lusim Allahun e madhërishëm edhe t'i hapën rrugë, do të thot, për atë që është me hajrë për te. Një një nën pyëtje brenda kësaj pyësis, thot, a është të lejuar, lejuar të i propozdoj ju një dj që më pëllqenë, këptohet për mes dikujt. Nësë është e le juar më këshillo dhe më të rego si të alargoj unë i natin ndjenje në, në keqe që mund të prijetoj nëse a i refuzon, pasë që a i mund të më njehë mua. Nuk ka, nuk ka gjithë keqe nëse, mm -hmm. nëse i propozoni ju në një mashkulli për martes, e, këptohet në formë indirekte, ashtu si që mm -hmm. përmendet, mirë po nëse... Juve ju, ju mbrejnë ajo arsyeja se nëse a i refuzën pasaj do të andini vetën keqë se si i keni ofruar ati dhe thotë që në martese a i ka refuzu edhe mund keni, dhe mund të keni dhe një mërzi e kështu më radhë. A tërë në këtër e thonë mos tjetë të thotë kërkesa direkte, drejtë për drejtë, po tjetë të thotë një kërkes pak më i direkte, ajo shoqja ose motra, afrëmja ati moshkullit mm -hmm. me cilin ju të dëshirën në të kontakteni, e thjet të thot ai a jua kërkesa apo informim në formë indirekte dhe t'i shihni se a, a ka interes ai djalë apo jo nëse ka interes vazhdohet në atë, në atë komunikim nëse nuk ka interes atë ndërpritet në, në aty dhe nuk nënkupton në edhe ai djali se ju i keni ofruar në formë të drejtë për drejtë martesë dhe në këtë nuk duhet më që të thot me pas ndonjë inat apo ndonjë mrzit për arsye se këto gjëra do thot nuk janë do thot E, e, situata apo rathana që do të duhe njërzit të mbajnë inat apo të mërziten e kështu më radhë, për arsysin jënë situatat të ndryshme, rathana të ndryshme, arsujet të ndryshme për, për qëfar njërzit të refuzojnë martesen apo pranojnë e kështu më radhë, prandaj të gjitha këto duhet me i pas për arsysh, e mos tjet të thot e tëra vetëm nga ju pikpamja se unë e kam deshirë dhe pse të me refuzojnë a i mashkull e kështu më radhë dhe pyetja tret e tretë e kësaj shikuese e thot pse kur jam në shtëpi ndiejm shpirtërisht të çetë kur punoj jashtë shtëpisë nuk e kam atë ndjesinë kjo është thot një një natyrë një natyrë apo një gjendje shumë e mirë që duhet është pozitive në ranë të par, për pra arsyes se ne vesh përsher ballavaçum me njerëz të cilët thon se kur jemi jashtë shtëpisë dhe me shoqëri apo punë se anë ndihme shumë më mirë, kurse kur jemi në shtëpi ndim do të thotë një lloj ngushësie, mërzie e kështu me radhë. E kjo do të thotë në ranë të parë është diçka pozitive. E, mund të jenë do të thotë rrethana të ndryshme, por sidoqoftë kjo nuk duhet të ju mërzisë dhe kjo është do të thotë një gjë e mirë për arsyesë se njerit do të thotë mendi veten të trehatshëm në shtëpi është të thot një nga lumturitë që më së shumti i kërkojnë njerëzit, prandaj nuk do duhe shqesaj, duhe t ju, t ju tjetër, të, të, të duaj kjo t'ju shqesoj, përkundrazë kjo duhet t'ju t'ju bëj të lumtur ose t'ju zoj, zoti i ati më së miri. Një pyetje tjetër thotë asalamu aleykum, është interesante di ansh në rregull ky citat i cili përmendet nga shumica e hojallarëve. Të Allahut jemi dhe me siguri te ai do të kthehemi. Fjala me siguri, më duket se nuk e ka vendin aty sepse është ngjyrim dyshues, pra ka kuptimin e ndoshta. Kër ditë se ne sigurisht e Allahu dhëtë këthejemi, e jo me sigurisht. Kjo fraz është në fakt pjesën një ajeti të Allahu të madhreshëm, në cilën thot i pletfulsheshme, qalu ina lillahi wa ina ilahi raji'un. Allahu gjallahu ala, kër po fletë për uh, besimtarët, durimtarë që janë sabërli, thot janë ata të sletë kër goditën me një fatkesi, me një musibet, qoftë dhëtë me vdekja e dikujt do një personi të afërm e kështu me radhë, e thot e, Allahu xhelalualla ajo e, në këtë rreth ata deklarohen apo e thënë këtë, këtë lutje mm -hmm. du, duke u mbështetur në Allahun xhelalualla që neim të Allahu dhe tek ai do të kthehemi. Mm -hmm. Kurse kjë, fjala me siguri është e vërtetë se në disa rrethana ka kuptimin e një lloj në sa mund të them dyshimi apo kur një një çështje është e, ka mund si jetë edhe ashtu edhe kështu dhe njeriu do thot i cili e, mendon se e, e vërteta është njëra nga këto dy opsionet mm -hmm. thot me siguri është kjo. Dhe këtu nuk, mund të ket kuptimin e e më dyshjes që ajeti assassi nuk është për sellim kjo. Ajeti e, kur është përkthyer me siguri nuk është për sellim për më dyshje, pa është për sellim do thot vërtetimi. Mm -hmm. Domthon kur njeriu ka një bindje të plot për një çështje të caktuar është i bindur shumë, edhe thot me siguri, me një fjalë jot me dyshjes, po me kuptimin e vërtetësisë dhe bindjes së plotë të asaj, thot me siguri edhe e dëshmon at nga ky kontekst, e jo nga konteksti i mëdyshjes. Edhe prandaj edhe ajeti kuranor kur thot inna lillahi wa inna ilehi radjun ka or do thot i thuhet dëgjojnë arabën e thekit, një lloj vërtetimi, një lloj një shprehje inne që nën në kupton do thot një një vërtetësi, domthon një lloj vërtetimi që në, për një çështje që nuk ka nuk ka, ka mëdyshje farje. Prandaj edhe në këtë frazë kur themi nëmit Allahut dhe me siguri tek ai do të kthehemi, nuk është për sëllimin të mëdyshjes, por është për sëllimin do të thotë bindjes. Ëh në shqip mund të përdoret kështu, po mund të kuptohet edhe çështja e mëdyshjes, po këtu nuk është çellimi mëdyshjes. Prandaj edhe nëse përdoret nëmit te Allahu dhe sigur dhe sigurt tek ai do të kthehemi. Nëse përkthehet në këtë formë, do, do të ishte më e drejtë, siç do të thotë, domon çështja si ka të bëjë do thotë me gjuhëtarët dhe ata duhet ta diskutojmë. E jona është se ta kuptojmë se qëllimi këtu nuk është për më dyshje, por është thotë për vërtetim i asaj për cilën është i bindur besimtari musliman, Zoti i mëshirë. Kalojmë me një pyetje tjetër. Të Fat oh selam aleikum, dikush të familjes dëgjova që kanë qenë të një plumtore dhe ajo u kishte thënë se keni të bërmë kreq shtëpia juaj u ka lidhë nafaka nuk mundeni më përparu. A janë vërtetaktë gjëra dhe ku mund të drejtohemi për largimin e këtyre të këshieve? Kjo për për çfarë bën pyetje do thotë ky shikues është një një gjë që ne vërtet e kemi e kemi shpjeguar në disa pyetje të mëhershme, por prapë do të ndalim edhe të themi se ë shkuarja tek ta njerëz, të cilët shkrim plumb qesin fall merrën do thotë me shërim të E, si që, i shohin ato nga magjit e llojet e ndryshme të të të smundjeve psiqike me të cilat ballafaqohen njerëzit janë të thotë njerëz të cilët fakt, faktikisht janë matrapaz dhe njerëz të cilët në shpinën e vështërsisë të dikujt apo probleme me të cilat ata ballafaqohen përfitojnë përfitojnë materialisht për arsyesë se njeriu kur ka vështërsi ka një mundim, ka një, një problem dhe nuk, nuk mund të zgjith atë gjdo formë endihmes për të është e mirë se ardhe dhe këta e shrytzojnë do të të këtë nevojt të këtyre njerëzve dhe me antë disa manipulimeve, truqeve fjallëve frigave që u afusin do thot në në zemrat e këtyre njerëzve, përfitojnë materialisht. Për arsyese, në rastin konkret ku shkon për shembon një familje që ka një hall, edhe mm -hmm. shkon te njerëzit e tillë, ata shfrytëzojnë këtë situatë dhe thonë ju e keni do thot kët problem dhe keni mngji, keni kët, e keni atë dhe për ta zgjidhur kët duhet të veproni kështu, duhet vini vazhdimisht ek ne një herë, dy herë, tre herë dhe gjat çdo seance të shkuarjes, ata përfitojnë do thot materialisht dhe të gjitha ai do të truqe të këtyre njerëzve që të përfitojnë do të paran ka këta njerëzve. Pra ndaj, besimtari duhet të larkot këtyre dhe ta kuptoj, do të qartë, se në dorë të Allahot jenë të gjitha problemet dhe zgjidhja e tyre duhet të kërko të i plëtfuqishme e asesi të këtë njerëzit mashtrus të këtilë. Dhe kjo, jo që nuk ka dobi shkuarja të këta njerëz, po në faktë, shkuar ja vizita këtyre njerëzve, pastaj aplikimi apo besimi në atë çfarë ata thonë, këta falltorë është jo gjëra që faktikisht edhe e dëmtojnë edhe besimin e muslimanit. Për arsyesa edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith thotë se kush shkon te te te një falltor dhe i beson atij, atëra ati namazi nuk do t'i pranohet edhe 40 ditë që nuk kupton se ka luhatje në besimin e ti edhe Allahin aruj do të të tove prime mund të ashpijen njeriun edhe në shirkë edhe në mozbesim. Pra ndaj, muslimani absolutisht në asë një formë nuk duhet të i vizitoj këta njerëz, nuk duhet të shkoj të këta njerëz, Pohense ka ndodësh që ka shku apo i ka baur disa veprime, duhet pendohet nga ato dhe tua mbyll derën këtyre njerëzve dhe ti drejtohet Allahut të plotë fuqishëm për arsyesë se ai është i cili në dorën e cilit janë të gjitha xerat dhe tek ai duhet kërkuar do thotë zgjidhjet e problemeve, ati, thë, t i, t i e të mbështetemi me atij, të mundojmë do thotë të të kryjm urdhrat e Allahut të Madhërisht duke filluar prej faljes e namazeve me kohë pastaj edhe largimi të harameve mas pas në praktikën e besimtarit do thot në vetvjetën e tij, pastaj edhe në familje e kështu me radh dhe ky përmirësim i i praktikës dhe i sjelljes së tij edhe në raport me krijuën e tij, nuk ka dyshim do do të sjell edhe edhe edhe largimin e këtyre problemeve dhe dhe këtyre gjërave për të cilat do thot mund të ketë dyshim ai familjar apo ai njerëz me familjen po, e tij në përgjysë Zot i dhe mosmirë. Sa ti ju lutem kërkoj nga ju që të më rekomandoni ndonjë hoxh i cili punon me Kur'an dhe jo me hajmalia, se di nëse jam e qartë, si pasojë disa probleme personale që kam ndjen nevojën se të konsultohem me ndonjë hoxh që të më shliroj nga ky presion. Po, është vërtet se kra, ka shumë njerëz që kemi fol edhe më herët që i shfrytzojnë do të thotë rrethana të njerëzve për ta për të, të realizuar do thotë edhe apo, apo për të përfituar materialisht me disa veprime truçhe edhe edhe edhe gjëra që të cilat e shpinëriun në në shirq. Kurse në anën tjetër e, e, është një metodologji islame burimore, ajo është do thotë fryrja me anë të Kuranit dhe haditheve apo lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në gjuhën arabe i thuat ruqya dhe këtë e praktikojnë disa prej hoxha llallarve edhe në trevat tona, po edhe mund ta praktikoj edhe secili besimtar me vetveten e tij. Vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kafri vetes. Tregohet në hadithe të qarta se i dërguari i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, para se të binte në xum, ulej në shtratin e tij, i ngriste duart dhe lexoi te surën Ikhlas, surën Falaq, Az-Zannas, i frynte duarve dhe me ato duar e përshkruante gjithë trupin sa mundej, 3 herë vepronte kështu dhe binte për të fjetur. Dhe kjo është formë e fryrjes apo rukjes që i ibn besimtarit vetvetes së mm -hmm. tij. Atëherë nëse muslimani e sheh për shembun një fëmijë të tij apo dikush domthonjë që ka ndonjë problem, nuk është i shqetësuar kështu me radh, është ka mundësi me i fry aty pjesë nga Kur'ani e kështu më radhë. Dhe këtove prime mund të i bëjë se cilinjeri individualisht. Dhe gjitho besimtar, nuk është kështë të jetë hoqë, por mund të bëjtë do të të qëllë i musliman. Mirë po, në disa raste më specifike, kur problemi është pak më specifike dhe më i rënd, ka mundësi dikush pejhoxellarve të kryejtë do të të njëtim punë me fryri e të thjeshtë, jo do të të në një komplikim apo gjithka tjetër, edhe në këtë form mund të bëjtë. Dhe këtë e bëjtë në disa pejhoxellarve, unë për mos të bërë do të publike edhe numrat e Mm. e telefonave të këtyre hoxhallarëve do t'ju alem do të thot mundsinë që të kontaktojnë do të thot kët shikues nëpërmjet emailit dhe t'i dërgojnë do të thot numrat e atyre hoxhallarëve që në Kosovë nihan do të thot që e bëjnë kët punë ë pak më shpesh se hoxhallar të tjerë zotë di mos mirë. Fizetë der hoxë ndëruar desha që pyet cilat premjetë kontraceptive lejohen në Islam, më konkretisht a lejohet vendosja e spiralës për arsye shëndetësore ose për ndonjë arsye tjetër me parandalues shtatzënë? por jo nga frika e risku të cedim që gjithdo familjë lindë me risku në vetë. Po, problematika e pengimit të shtatëzanis, apo si thuhet në gjuhën, do thotë bashkuor, tash planifikimi mm -hmm. i familjes e kështu më ranë, është një problematikë që shqyrtohat nga këndvështrimi islam në shumë aspekte dhe kemi shumë vlerësime nga ana ulemave dhe konkluza e tërë asaj çfar çfarë thuhat në lidhje me kët është se kemi dy lloje të të formave me të cilat bëhet pengimi i shtatzanisë. Forma e parë janë disa veprime do thotë që bëjnë do thotë pengimin e shtatzanisë në formë të përgjithshme, do thotë prietësisht, sikur saq është do thotë lidhja e e mitrës apo forma të ndërhyrjeve kirurgjike me të cilat anulohen vezort apo anulohet mitra tërësisht apo dhe domethënë një ndërhyrje kirurgjike edhe tek mëshkujt ku zhvendosen apo hiqet tërësisht ajo mundësia do thotë e e, e lënies do thotë mbarësimit e kështu me radh dhe kjo metodologji që është e njohur do thotë që aplikohet dhe ka sinin që parëjtësisht thotë largohohet mundësia e mbetjes shtatzon apo mundësia e mbarsimit janë të ndaluara në Islam dhe nuk lejohet në asnjë formë për, përveç në arsye apo në raste kur ndodhin do të thotë smundje, sikur saqysh do thotë për shembull kanceri i mitrës e kështu me radhë dhe bëhet e dëmoshshme heqja e, e saj në këtë rast është e lejuar. Mir pas rastat në raste normale nuk lejo do thotë të bëhen ndërhyrje të tilla me qëllim do thotë të pengimit të shtatzanis në formë të përgjithshme. Kurse forma tjera do të thotë aplikojnë sikurse që është do të thotë ndër ato forma edhe përdorimi i spiralës e kështu me radh që janë do të thotë përkoshme ulemat e janë ujdisë lejohet kjo posaçërisht nëse është në pyetje do të thotë çështjet shëndetësore kur gruaja është shumë e dobët edhe ka vështirësi do të thotë që të që të ketë do të thotë shtazani të të vazhdueshme do të thotë çdo herë dhe prandaj dhe thotë përti i kur kësaj e lejojnë dhe në këtë nuk ka gjithkesje. Dhe kjo është dhe thotë ajo konkluza e tërë asaj që farë bëhet dhe diskutohet në lidhje me ulemat, ato që jenë dhe thotë të përjetshme, të përhershme jenë të ndaluara, kurse ato që jenë të përkashme lejohen, me gjithse duhet të kjehet parasysh që kjo kjo lejim, dhe thotë i ka disa kufizime që mos tjetë synimi kësaj, apo arsye e kësaj frigën nga nga riziku dhe nga pasuria mm -hmm. që s'ke mundësi ti ushqesh e kështu me radhë, për arsye se kjo është do thot një lloj ndërhynd direkt në çështjen e e besimit dhe mbështetjes në Allahun e Madhërisht, për arsye se neve nuk e kemi në dorë rizkun, kjo është në dorë të Allahut të Madhërisht. Prandaj, nëse kjo është do thot synimi apo arsyeja aty, në këtë rast duhet njeriu do thot të bëj rishiktim besimit të tij, për arsye se ka do thot një një lloj dyshimi në kët. Por në sëjen arsyet tjera sikurse të jenë arsyje shëndetësore apo arsyet njeriu do thotë dëshiron që për një kohë ta të pushoj do thotë në çështjen mm. e pasjes fëmijëve dhe pas një kohë të vazhdoj mund të jetë shkak shkollimi apo arsyje tjera nëse janë këto atëherë nuk ka nuk ka gjithë këqe zoti dhe më spirë tani ne do të bëjmë një pauzë shkur, të shkurtër shikues të, të nderuar që ndërrojmë ne kthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit kuanderu rikthejmë në pjesën e dytë të misionit për të vazhduar me disa pyetjet e tjera. Kemi një pyetje Hoxh, thotë selam aleikum. Para një viti 8 muaj, ditën e 2 të fitër bajramit ka ora 23:20, posa rrash për të fjetur, isha me nusën së bashku, më erdhi në kokën time një, një ndjenjë që po që don më u bë termet dhe në atë moment më ndolli si një lloj sulmi në kokën time. Kam qenë tek mjekët, kam bërë shumë analiza, kanë dalur në rregull isha të kërë neurologu, ka thënë që ka, ka qenë një qërëgullim, pastaj isha të kërë hojolarët, më kanë thënë se gjithë shka është në regull, vetëm se duhet të që qëtësoj vetën. Duhet që thëmë se jam 5 kohë në mazli, që farë më këshilloni, sepse pëndje i frikë, angët, lumëturin nuk kam e kështë të mëratë. <tutututututuru> do thot se vlerësohat situata e, e këtij pyetësi është vështirë posa shirto thot nga këto përshkrimet që bëhen sidoqoftë neve themi se ajo çfarë kuptum do thot nga nga kjo pyetje mund të jetë shkak mund të jetë do thot në një smundje nuk ka të bëjë do thot me aspektin e, e, e sulmit nga xhint apo diçka do thot nga nga kjo mund të jetë do thot arsye organike do thot do një sulm në në tru e kështu me radh, prandaj un do ta ksha këshillu do thot kët shikues që të jetë në vazhdimsi do thot kontakt me mjekët dhe posaçërisht me neurologun dhe të konsultohet me të për shkak të thot kësaj sëmundje. Kurse nga aspekti i fes un vetëm do ta do t'i kisha sugeru do thot kët shikuesi që apo ti të çarohese njeriu mund bëlo, valla ballavaçohet me me prova të ndryshme në këtë jetë dikush smuhet do thot në Ndo një van tjetër, thot, në ndonjë vend tjetër do thotë në trup dikush ka probleme do thotë edhe edhe nga domthonë mund kete, marad, prandaj, e, të ketë të thonë një sulm tru e kështu me radh prandaj mbështetju Allahut të Madhërisht shumë dhe bëj sabër do thotë në këtë në këtë vuajtje apo në këtë smundje me lenin Allahu xhelalu ala mund të tekalohet edhe kjo mund të jetë të thotë një rreth anë një kohë që zgjat do thotë për për disa muaj pastaj inshallah do ta de kaloni edhe do të rikthehnin atë normalitet me lenin Allahut madhreshëm, zot i dimë smiri. Pyetja tjetër thot deshat ju boi një pyetje, para një muaji ju fejova me një djalë mirë po fesa zgjati vetëm një javë gjysmë duhej që un të shkoj te i fejumi në Danimark para se të shkoj atje ai ndryshoi krejt, s'donte as të dëgjoj për mua, prindrit i kabat të vdekur, krejt këto kanë qenë me dëshirën e atij po feju me dëshirën e vet se di pse kret po ndryshojm se është diçka magji po dyshojm realisht se a është diçka magji e bëme a është e mundur kjo a mundesh ti na ndihmosh sot shikuesja në këtë rrethand un fillimisht mund të them se në në rrjedhën e këtyre ngjarjeve them fillimisht ju duhet ta falenderojni Allahun e Madhërisht që nuk ka nuk është të thelu më shumë, do thotë, kjo kontakt apo kjo fejes, mm -hmm. dhe ndoshta nuk i, i djetë hajri është më, më mirë që është të bërë në dërprera, se sa të vazhdoni, do thotë, të thelo është në, në kontakt dhe ta, ta finalizoni, do thotë, këtë fejes edhe me martes, pas ta i, do thotë, fillonin problemet dhe do të ishte me vështirë në darja. Pra ndaj, mos të ju bezgjis, edhepse është posa qifë për një vajzë e cila veçse ka ndërtu do thot një një ëndër të të saj me një me një mashkull që veçse është bë do thot një lloj kurrëzimi me fejes e kështu me radh pasaj një do më për një herë që të ndërpritet ajo është vështirë ta ta ballafaqohet me këtë një një vajzë e re prandaj un kuptoj do thot këtë rëthan edhe gjendje në kësaj vajze, me gjithë atë e themi se uh, kjo në një aspekt mund të jetë hajrë për juve, për arësui se uh, më mirë është të bëhet ndërprirja në, në këtë filim që faktikisht nuk ka ndodhur asgjë, se sa të ndodhin do të thelimet uh, tjera, si kurse që është kurorzimi e kështu me radhë, dhe pasaj të filojnë problemet, atëhere edhe, edhe këthimi prapa është i vështirë e mos themi nëse nëse ndodë do thotë me pas fëmi e kështu me radh dhe atëherë të kuptohet se bashkëqetesa dhe jeta me atë bashurt është e pamundur. Këtë këtë rast do të ishte do thotë mërzia shumë më e madhe mm -hmm. dhe do të ishte shumë vështirë edhe nëse si Hoxhallar do thotë të të bëjmë ndonjë sugjerim caktuar. Kurse në rrethana caktuar është mbytyë do thotë një javë një javë gjys është ndërprer arsyet edhe nëse nuk du nuk kuptohen çart ë është më letë të të i kalohet, inshallah, Allah, gjelë, Allah, ta gjenë dhe thotë na fakën dhe mund dhe në ndonjë vend tjetër, dhe kjo nuk do duaj dhe thotë ju mërziste, si kurse që do të ju mërziste në një rëthan tjetër, zote edhe më smiri. Selamat alikum, hë gjinderuar, i kam dy pyetje, e para thotë si e trajtoni islamit të rathin bashkë shërtore? Një nga mëkatet më të mëdha që mundet më i bëj besimtar i musliman në kët në kët botë është të thotë që të ketë marrdhënie të jashtëligjshme me ndonjë femër të huaj. Ë e, e kësja bëhet edhe më e madhe kur ai mashkull është i martuar. Ë për arsye se në kët rast të thotë bëhet të thotë një duke pas njeriu apo duke pas besimtari një formë do thotë të marrdhënieve që e ka të lejuar të kërkoj të thotë që atë e indian i instinct vetë do thot ta ta shuaj do thot me një formë të ndaluar duke pas hallallin atëra kjo kjo kumkat është edhe më i madh prandaj një nga veprat më të këqija është do thot edhe Allahu xhelaluha e çon edhe punë të, të fllisht do thot në kuptimin e ndëtytësisë e kështu me radh ë ë dhe është do thot një nga gjërat më të këqija që mundet me i bë babesimtarë prandaj muslimani duhet me i largu edhe mos mos mi afro fare për këtë edhe Allahu xhela ualla kur flet për për zinan, për amoralitetin, that wala taqrabu zina dhe mos ju afroni do thot amoralitetit që nënkupton ky afrim nuk ka qëllim vet vet aktin e, e, e kryerjes, po nënkupton edhe të gjitha rrethanat që mund ta shpihen do thot mbesimtarin në në në mendim apo dhe në në kryerën e këtij akti të shëmtuar. Prandaj vet do thot fraza në mënyrën se si ndalot kjo, në nënkuptojmë se sa punë e keq e dhe e, e rrezikshme është për besimtaren do thot kjo veper, Zoti i dhe mësimire. Të pyetja e fundit sa ta kemi hafuza kosovarë në Kosovë? Po si kemi do thot kemi kaprin hozallarëve që janë hafuza dhe e njohin Kur'anin përmendsh, pakoda po prej djemëve të rinj që un njoh do thot personalisht e, kalda për ai për ai vajza që dinë do thotë Kur'anin për mëngj, mirë po, nëse jemi korrekt dhe bëjmë një lloj krahasimi me, po them me me vendin apo me rajonin, atëherë shohim do thotë që numri më i madh i hafuzave është do thotë më shumë kanë në Maqedoni sesa në Kosovë. Për arsye se atje tradita edhe e xhoxhallarëve, edhe mësimi i Kur'anit do thotë për mëngj në për xhamia është më i madh sesa do thotë sesa në Kosovë. Në Kosovë ë po thuajse në kohën e komunizmit ka sinkjo fare mos eksistuesve mm -hmm. mos eksistuese kurse kohën e pas luftës ka disa iniciativa megjithsen ka sim me me Maqedoninë do thot prap është të duhet, e dobët duhet hojallar do thot punojnë në kët aspekt më shumë e, por kjo nuk nuk kupton se nuk kemi hafuza do thot mm -hmm. në në rajonin ton Zoti i dhe më spirë. Ju falenderoj që isha sot në emisionin. Të. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkustem në rurë, fëllin dherë të vajë, janë ndoqëtë, tako e mjësër, iš në shalë, javë në që vjenë, dherë, të rëssalë amë alikëm.